Діана хотіла відповісти, що на зоні було легше, але не стала. Там було зрозуміло, хто є хто. А тут, здається, усі свої. Всі роблять єдину справу, а бруд який – гидота, яка скрізь. Крутіло сказати, що не треба було б зв'язуватися з нею, бо вона кілька років жила серед поганих дівчат, і спілкуватися з такою жінкою небезпечно але натомість запитала. Як? Тихіше, спокійніше. Я розумію, важко все забути та треба жити далі. А якщо я не хочу, а може я не бачу сенсу? Ніна замислилася на хвилину. Розкажи мені про себе. Побачиш, полегшає, а я нікому не викажу. Колись, можливо, але чому, Ніно, навіщо тобі моя відвертість? Світ великий, щоб залишатися у ньому самій. Це для тебе, а мене влаштовує самотність. Мені було б затісно з кимось. Та я колись мала родину, і хочу, щоб вона залишалася зі мною назавжди. У моїй пам'яті, у моїх спогадах, якщо я їх зраджу, я пропаду. Діана не сказала, що іноді їй здається, що вона вже вмерла, і тільки тіло її ще чомусь затримується на цьому світі. Не сказала, бо досить нав'язлива доброта Ніни не дратувала. Навпаки, десь у глибині душі Діана дякувала жінці. Звичка казати усе, що думаєш, рано чи пізно дає наслідки. На політзанятті – Комісар просто і дохідливо пояснив, чому та від кого треба визволити Варшаву, де вже було польське керівництво. Не підводячи голови, Ланевська тихо сказала, «Повстання, не узгоджене з радянським керівництвом, треба придушити, а місто зрівняти з землею». Запанувала тиша, яку можна було б нарізати скипками. Політрук крижаним голосом наказав їй вийти та пообіцяв серйозні наслідки. І вони не забарилися. Командир роти чомусь виявився люб'язним і запропонував пояснити свою поведінку на політінформації. Ланевська поклала перед ним вирізку з газети «Красний октябрь». Підкреслено кілька рядків. 1 августа 1944 года в Варшаве вспыхнуло восстание против гитлеровцев. Героизм восставшего населения столицы попыталась использовать польская реакция в момент ухода гитлеровских войск. Восстание, не согласованное с командованием советской армии, должно быть подавлено, а город подвергнут разрушению. Командир Проби Хочима Замитку сказал і сховав у себе в документах. «Звідки це у вас?» Діана розвела руками. Знайшла. Валявся у багнюці папірець. «Я вже давно за вами помітив, Ланевська, що ви любите всяке багно. Природу, мабуть, не пересилиш. За порушення дисципліни на занятті та за неправильне, навіть вороже розуміння статті Будете відповідати перед законом. Зараз мені ніколи займатися колишніми зеками. Але я доповім, куди треба про інцидент. Що ж до вас, санінструктори Ланевська? В мене є тільки одна порада. Не жалійте себе в бою. Діану давно цікавило запитання. Якщо її засудили ні за що, то, може, за щось Нічого не буде. І коли знайшли статтю, вирішила, що це вказівка долі. Вона десь чула чи сама вигадала, що до авантюр вдаються люди, яким нічого цінувати. Якщо не враховувати свого нікчемного життя, їй справді ні про що було хвилюватися. Діана ніколи не повірила б, що в країні, де за наклеп натяк, за неблагонадійність можуть засудити на 10 років, отак просто друкують статті, які можна розуміти, як заманеться. Був би комбат людиною настрою, саниструторку вже можна було б відправити у штрафбат або й знищити про всяк випадок. Але той був людиною відповідальною і прискіпливою, любив бачити зв'язок між провиною та покаранням. До того ж, командир мав розвинуте почуття самозахисту і знав, що краще від керівництва ніхто не розбереться. Була б його воля, він взагалі б не розпочинав би ніяку справу, бо не бачив прецеденту, але є ображені свідки – а ставати на бік достроково звільненої було небезпечно. Місцевий живий телефон у яскравих виразах доніс цікаву звістку до ціпкої. Ніна засмучено палила та розмірковувала над природою людської безглуздості, коли Діана просунула голову у двері. – Лікарю, я не заважатиму? Ніна підвелася на зустріч. «Ти ще тут? А ти сподівалася, мене вже загребли?» Діана присіла на стіл. «То був жарт. Цитата з газети. Цікаво спостерігати, як змінюється їхня реакція». Ніна відчула, що хвилювання втомило її. Хотілося свіжого повітря.